Radio Vagú. No sé, un set. Quisimos ser testigos del tiempo y sus caprichos. Y lo que pudo ser ya no será, ya no. Sumià del mar. Sumiem junts a la llum del dia cada divendres de 10 a 11 del matí a Ràdio Bagú, Despertar, sumiar i viure. Conduït per Gabriel i Laia. Amb aquest programa pretenem portar-vos de la mà per un camí de superació personal sense límits i sense pos. Despertar, sumiar i viure. Mol bon dia, us donem la benvinguda, som la Laia Hernández i en Gabriel Medina. Estem a despertar se i viure. Per estar i sentir-nos bé al lloc on vivim, el nostre poble hem de tenir l'oportunitat de realitzar-nos. Sentir-nos a gust en un entorn sa i net. Galdir de punts de trobada amb els veïns agradables, hi hagi una bona comunicació, sentir-nos útils i ajudats quan ho requerim. Bagú és autèntic, és únic, espectacular i un poble meravellós que desborda vida per tots els seus racons. Què li podem oferir nosaltres a canvi, com a vilatants? El tema que avui enfrontarem... És què voldríem que el poble fes per nosaltres i què podem fer nosaltres pel nostre poble. Despectar, somiar i viure. Un dia més obrim la reflexió i avui parlem d'un tema que la veritat és que no, no hem trobat gaire informació penjada a diferents llocs que hi ha un temps buscat. Però, bueno, farem el que puguem i improvisarem i parlarem en principi d aspectes generals dels pobles. Hi ha un poble aquí al costat, a Palafrugell, que regalen unes pizzas molt bones als radioients d'aquest programa. Sí, són simpatissants amb el nostre programa. El Aldo s'ha quedat una mica penjat del nostre programa, del nostre projecte i així, i contribueix a nosaltres, i ens envia aquest de, xec regal, que val per una pizza, sabent que l'establiment es diu La Pizza i està al carrer Barri Cibuxó 28, de Palafugell, podeu carregar la pizza al telèfon 972-30-3109. I per aconseguir aquest xinc regal, només heu de trucar-nos aquí al programa, al telèfon 972-6243-03. Cal dir també que hi ha gent, ja sabem que toquem temes que de vegades no són fàcils i que la gent potser es pensa que al trucar, si farem aquí una entrevista d'aquelles que que som una mica eh, carregades no? i que hi ha molts aspectes que costen de desenvolupar doncs bé, si hi ha algú que ens està escoltant, doncs se l'ha de dir, truca, dius què vol la pizza i és teva <ríe> Avui a Ràdio Bagú, a la Sintonia del Mar parlem de municipis el principal deure d'un municipi és vellar pel benestar i desenvolupament de la persona humana, del veí. Millorar la capacitat dels nostres nens, adolescents, joves, adults i persones grans, en àmbits com salut, educació, cultura, esport i lleure i mantenir la qualitat de vida, la qualitat de vida en quant als serveis i les obres que el poble necessita. Alguns pobles modents promouen les activitats econòmiques tenint en compte el seu concepte de la vida, les relacions amb el medi ambient, amb la família i amb la resta dels membres de la comunitat. Els pobles modents no haurien de concebre la producció i l'economia com un assumpte que cal desenvolupar per si sol. L'economia és només un aspecte del desenvolupament. El desenvolupament, la vida plena, s'aconsegueix buscant un equilibri entre la dimensió espiritual amb la dimensió organitzativa o política i també equilibrant la dimensió econòmica amb la dimensió d'aprenentatge del coneixement. La racionalitat econòmica dels pobles no és d'acumulació sinó la relació d'harmonia amb l'entorn. Des d'un punt de vista de la cosmovisió, per exemple, no haurien d'anomenar recursos naturals a la natura. És a dir, la natura no és un recurs. Què és? La natura és la mare de, de tot, no? De tots els seus habitants, sí. Els conceptes de qualitat de vida, de bon viure, als pobles a l'era de tot, han de significar qualcom diferent per escriure noves lleis, nous estatuts que definiran el desenvolupament organitzatiu i social de la gent dels pobles moderns viure bé no ha de significar viure amb més diners o amb més propietats significa viure amb el que es necessita per a una vida digna amb oportunitats capacitat d'opinar créixer, proposar i aprendre mm, molt maco això que has dit, eh? Però estem lluitant perquè per hi hagi un canvi. Sí, no, realment, és... en aquest sentit, podríem dir que és que no hi ha una altra alternativa. Hem arribat a un punt que dius, bueno... Eh, tocat fons. Sí, que és continuar <laughs> davant, miren el futur, i sembla que el futur, depèn quan tu mires, és com un precipici, no? Mm. Al final, dius, bueno, no, no volen caure tots per aquí. Per lo tant, ens hem de... ens hem de reemprendre accions que tinguin a veure en què funciona... Mm -hmm amb la nostra experiència i que hi ha de nou també per, per equilibrar i per mm. fer noves propostes per problemes nous no? Reinventar una miqueta Sí, no ens anem adonant i anem continuant el, eh, endavant i fixant-nos fixant en objectius que, tenim, que tenen els pobles de fa molts anys i quan ens parem a, a estudiar aquests, eh, veiem que realment ara tot és diferent i que ara potser a lo millor canviant una mica l'enfoc de les coses es poden fer aplicant noves tecnologies però en valors potser una mica antics per sobre els que sempre han funcionat és una proposta concreta, un model sostenible de creixement que s'aconseguirà a través d'actituds de canvis relacionades amb el que consumim i com ens relacionem això és el que dèiem, que, que hem de mirar d'una manera nova, no? perquè de vegades ja ho hem parlat amb algun altre programa. Tenim etiquetes o creences i no les renovem. Mm. I ara, per exemple, el que és el tema de consum, hauríem d'estudiar de, de, actituds de canvi o la manera que ens relacionem. Hem de saber que hauríem de lluitar amb tot l'entramat consumista mediàtic que invaeix les nostres llargs. Això es diu també que equivala als jocs romans de circ de l'edat mitjana. Uh -huh. Tot això genera una carcassa que vol amagar les necessitats reals de la gent. Anestesiar les ments dels ciutadans perquè no pensin. Com les actituds que fomenten irracionals. Aquí s'obrallo irracionals perquè ningú <laughs> se senti ofès per això, no? Perquè a mi també m'agrada molt el futbol. Però una cosa és una actitud de lleure en una altra cosa és una fomentar actituds irracionals de les passions futbolístiques o el que representen també els programes d'escombraries televisives no? mm. que realment perseguessin un objectiu evident, impedir que la ciutadania prengui consciència del que passa que ignorin que es violen els seus drets i sobretot que tota la força i l'energia que dedicaria a defensar els seus drets la dilueixi en falses passions per futbols o altres esports, per als bodes reials, per a princeses de pobles i altres jocs circenses del nostre temps. Hi ha un escriptor que es diu Noam Chomsky, que diu amb el respecte, mentre el gruix de la població es mantingui passiva, i lliurada al consumisme, consumisme i apàtica, els poderosos del món podran seguir fent el que vulguin. I els que sobrevisquin, això no els quedarà més que contemplar un resultat catastròfic. Mm. Sort que tenim els indignats allà a la plaça Catalunya, que si no estem perduts. Eh? Sí, realment sí. és un moviment que s'està estenent i que quan la gent prengui consciència de tot en general, suposo que deu ser un dels ingredients de, del nou, de la nova organització a nivell mundial. No, és un petardo, eh? <ríe> a que costa Sant Joan? Bé, bueno, realment, el que sí hem de dir, que, que hem de defensar molt que és eh, les necessitats de, de salut a nivell social, no? Necessitem pau. I la pau, una cosa que hem de tenir en compte, que mai es pot Generar amb violència. Mm -hmm. Aquesta etiqueta d'indignats a mi fa molta gràcia. Els indignats. Ha sigut un escriptor no? que, no sé, ha, que... Sí, ha llançat un llibre, un llibre que en certa manera és petit, no té... però es veu que ha tocat un tema que tothom, tothom s'ha relacionat i se sent identificat no? mm -hmm. com a indignat. Sí, és que indigna en aquestes coses realment és la paraula adequada? Sí, sense centrant en detalls. Jo ara, per exemple, no miro gaire a la tele, però de vascoltolar notícies aixcí i veig que hi ha gent que defensen posicions una mica enfrontades. No? Mm. Però realment ha, jo crec que hi ha prous ingredients avui dia socials perquè hi hagi gent que se senti indignada. El que passa que això, com repeteixo, no, no és, la pau no es defensa en, en violència mai, o sigui això és el que realment pot significar la diferència, no? Mm. Les imatges que jo he vist i tal, doncs he vist gent que regisse d'una manera pacífica, no? Als, I que tenen frases molt molt estudiades i molt... I jo, la veritat és que m'han fet emocionar-me en un sentit de dir, bueno, sí, sí, la gent sí. jove, que i inclús hi ha gent, la gent més gran... Que... també, sí. i nens, de tot... Sí. L'altre dia vaig veure un avi que deia... M'han fet rejuvener-hi 30 anys. I gent jove que també que teníem una etiqueta ara dels ninis, no? de l'era sí. que diu que no fan res, que passen de tot, i realment han, han demostrat, per la raó que sigui, jo mm. tampoc entro en el que hi ha darrere, no? de les coses, perquè de vegades dius, bueno, hi ha això que... Però si sí he vist comportament realment que des d'aquí vull felicitar a tota aquesta gent... Un... Felicitem els indignats des de Ràdio Bagu. <ríe> Desfatar, somniar i viure. Un poble sense ànima és tan sols una multitud. Al fons de la Martin. Somiar i viure. Doncs avui donem, volem donar un premi amb un indignat que ens ha trucat. Sí, ja <ríe> es Estaria molt bé poder entrevistar algú que hagi estat sí, a, al mig de l'ou. Des d'aquest programa, amb tota humildat, volem, volem dir a tota la gent que, que aquest és un programa que una de les intencions que té és invitar la participació i obrir la consciència i obrir a la gent a que, a que parli i s'expressi. No? Uh -huh. Recordo el telèfon del programa, és el 972-62-4303. Avui també, com heu comprovat, no tenim convidats, no els tenim lligats aquí. La veritat són temes... De vegades deixem un espai perquè sempre hi ha gent que s'adreça a nosaltres i que ens diu per venir al programa i així, però deixem un espai a la improvisació i sempre fem una crida a tothom que vulgui participar de totes uh -huh. classes socials o de totes les sí, idees sí, i, sí. i així. Sí, sí, sí. I parlar de qualsevol cosa també acceptem propostes de temes. Si els ho vol parlar d'algun tema concret. Tenim una trucada aquí nosaltres. Bon dia. Hola. Bon dia. Què tal? Mira, jo... Ens pot dir? Mm -hmm. Home, si he dit bastant bé, seria massa, m'entens? Ho enteneu, no? Si diguis bastant bé, seria massa. Sí, molt bé. Ja fa temps... No, no fa por... No fa molt que us escolto, qui mai havia pogut contactar amb vosaltres. Ah, molt bé. I patia perquè pensava... No, per la pizza no, eh? <laughs> per la pizza no, perquè teniu una veu preciosa. Ai, gràcies. gràcies ja bé, molt. Bé, aquest mòbil me fa, me fa una mica caçat. Sí. Està una mica esbojorrat. No, passa. <laughs> T'escoltem perfectament i ens ha arribat la, la teva, la teva bé, opinió, que ens agrada molt. Perdoneu, eh? Gràcies. Uh, Referent al que heu dit, que n'he pogut escoltar molt bé, perquè el mòbil de tant en tant mm -hmm. se a la pantalla blanca, mm -hmm. que tinc jo la ment en blanc encara, però el mòbil ja <laughs> és la... perdó. <laughs> Volia dir una palabrota per anar-la bé. <laughs> Tan millor que no. <laughs> sí. uh, bé, bueno, de què es tracta? Uh, dels pobles, no? Sí, que... bé amb harmonia amb els teus veïns i a tot el que t'envolta sí. el Exacte. sortir de casa teva, veritat? Sí. sí, sí, sí. Així és la cosa. Sí, també obrir una mica el que és la participació, perquè avui dia tenim mitjans que són molt... que estan molt oberts, no? I volem això, fer una crida que tothom participi, que fem poble, diguem-ne. Bé, jo sóc una de les indignades. Ah, Mira, molt que, que bé. Eh? Sí. Molt bé, sí. molt bé. Sí. Vaig anar a Girona, perquè anem a Barcelona ni Madrid. Sí. Bueno, eh, vaig anar Girona, eh, demà farà 15 dies o un mes, uh -huh. i em va agradar moltíssim això a la plaça del Ví. Sí. Sí, però no patètic, eh?, com alguns polítics parlen. Mm. el vaig fer poètic Sí, jo <ríe> també veig que és una manera d'alliberar les emocions, no? Oh, tant, és que es tenen d'alliberar els sentiments sí. que tens a dintre, si no sí, pots sí. pateixes moltíssim I ara us faig una crida que avui a les 8 del vespre ah. aquí a Palamós sí. eh, que entre estic entre Palamós i Sant Antoni de Calonja tira sí. una manifestació, bueno, manifestació una no assemblea eh? sí, Espero que això vagi a moment mm. perquè amb una sola cosa que, es, que, sí. que estem indignats, ja és suficient. Me diu que és a Palamós, a quin puestos, sisplau? Palamós, canviat, de, jo més mal que a la panaderia, que són sí. un nas d'en tant en tant, avui he a fer-me un entrepà, no?, perquè no tenia res a casa meu, a la nevera <susurra> i tot això, i perquè soc un amic que, de, que no molt anar comprar, jo. Mm -hmm. <susurra> sí, eh, perquè llavors saps, el que, que heu dit vosaltres, el consumisme sí. no s'esclavissa. <susurra> Eh, sí. la que el consum ens esclavitza i n'hi ha molta gent que no ho sap veure tot això. i hem de ser lliures sí, exactament per sí. l'amor ho faran avui de fer lloc ho a la plaça Catalunya allà a la xarxa, sí. més normal que m'anés sabentat ho fan allà on hi les casetes dels pescadors sí. anant cap a diguéssim, com ho diria, al pornau i però no el nou, el, a l'antic eh? molt bé, molt bé doncs per tenia... perdona, perdona ja, que no, que allà on hi ha un bar que se diu bar dels pescadors sí. doncs com que és un lloc que, que està cobert per si plou s'has pogut llançar allà dintre uh -huh. bé, Don doncs farem una crida i ho posarem <laughs> també a la nostra pàgina perquè me sembla molt interessant que els pobles també existim què volia dir? De què ara puc parlar més o ja no cal? Sí, sí, endavant sí, Perdó, no, té... no, no, no, perdoneu, que, perdoneu, sisplau eh? No, no, al no, contrari, al contrari. Espontània, espontània impulsiva És lo, voleu... lo Si voleu preguntar-me alguna Bueno, en principi, el teu nom que no, no, no m'ha quedat Bueno, el diré el que tinc El que me van plantejar bueno, Me van plantejar perquè no em vaig batejar, esclar Potser no ho he fet, eh bueno. M'entens, no? Sí, sí, d'acord Montse. Montse, molt bé, Montse Sí. Doncs si vols Vaja. afegir alguna cosa més, doncs estem molt contents que... Sí, m'ha agradat es... molt el tema del futbol, que Aha. he parlat, no? Sí. Potser, un llibre de poesia que vaig comprar fa pocs dies a Girona, sí. a la Rambla, els diumenges, hi ha ja una parada, i després a les Voltes de Sant Francesc, uh -huh. que tenen llibres per, per molt bé de preu. I en Joan Brossa, que és un gran poeta... De tant. En coneixem, sí. sí, sí. Universal, uh -huh. perquè tota la gent que escriu per mi són universals. que uh -huh. ja en parlava d'aquest tema del futbol. Vull Ajà. dir que sí, el que, es, el que heu dit vosaltres anteriorment. Lo que es diu pa i circ, no? Pel... Sí, exactament. Bueno. Vull dir que ja ho heu dit quasi bé tot, el que teniu de dir bueno, i, i voleu ja plegues. Eh? Bueno, encara que ens quedarà alguna coseta per dir i també rebre a tothom que vulgui trucar-nos i, i donar-te una abraçada sí. perquè ens, ha, ens has fet una bona... A més a més teniu unes veus, no? <laughs> que relax relaxeu. M'entens? En canvi, jo me dono en compte que tinc una veu que no... No faig que la gent es pugui relaxar amb mi, m'entén? Bueno, és lo que hi ha una mica darrere, no? O sigui, nosaltres amb el tema de relaxació es treballem una mica. Ja ho vaig llegir-ho. Ai, vaig... Perdó. perdó, ja ho vaig escoltar-ho. Potser fa que us escolto... Tres o quatre setmanes. Doncs moltes gràcies. gràcies. Esperarem vale. continuar, ara ens queda un programa la setmana vinent i esperarem continuar la próxima, la propera temporada. Vale. Moltes però gràcies, segui, Montse. Seguiu endavant, eh? Gràcies, gràcies. Si sí, traguem ja. una abraçada i una pizza... Sí, que sàpigues... Ah, que bueno, sí, ara, ara me'n record, el... perdoneu. No em... <laughs> <laughs> <laughs> va, no que això de la pizza com va, si es saber. Sí, és un xec regal i ara el tenim aquí a la ràdio. És si que tenem... no us sento molt bé, eh? D'acord, doncs el xet Regal està aquí a Ràdio Begú, ah. si t'anés bé de venir-lo buscar, o si no, també, a tot casa, ara apuntarem el teu telèfon i et troquem quan s'acabi el programa i quedem. Ah. Bueno, ja fa quedem. dies que tinc ganes de venir a Ràdio Begú, perquè eh, vaig ah. escoltar també que fan això, rutes dels indià... Ah, no, va, no sé si fa la ruta d'aquell poeta amb Vinyol... Val. Doncs què te va bé, de venir-la buscant aquí o vols que te truquem després i te la fem acostar allà on... No, no, no, em sembla que ja, a ràdio ho eh? he Perfecte. Sí, sí. Perfecte. Pues ja, si no, vols, sí. Si... De no pot haver-hi de d'aquí 15 dies, no? no, no ah, no, bueno, si la problema. vols, te la podem acostar allà on tu vagis... No, Val. Doncs no, no si... perquè així sin res podré venir, venir a begut. Si sí, veuràs el en... Que en en Pere, que és molt trempat i així, si ja... Sí, vale. és un Is... poble que m'agrada molt <susurra> si volguessis venir tinc el... una amistat, i tinc una amistat que no dic el nom, eh? Val, molt bé <susurra> ja Cap home, eh? Doncs quan no. vinguis per qui... Ojalà aquí les... tinguis una... Perdoneu sí? <susurra> Ojalà un home de per qui volgo m'enumerés de mi Oh. Bueno, eso. No, no sé samaia, al Cuarria. Lo que es para lo que es para el teléfono no tal, guante, doncs... Perdona, no cuarta mi de la luna, ¿eh? Vale. Va, ja. Perdoneu, eh, si per he sigut passat. No, al contrari. No, si, no? Vol, si volguessis venir divendres que bé participar en directe aquí el programa, seràs benvinguda. Buen español. Vale, Parlem diau. de l'energia, del divendres eh? vinent. Una brasadada. Despertar, somiar i viure Les grans coses d'un poble les realitzen ordinàriament les minories Joseph Renan Despertar, somiar i viure Molt bé, Laia Doncs continuem i fem honor de, del nostre programa i fem el que diem de les minories i així, i m'ha molt aquesta proposta que hi ha avui a, a Palamós, que hi ha una assemblea, uh -huh. davant de la caseta de pescadors, el, el nit, antic port nàutic, davant del bar Pescadors. I ens ha tocat la Montse i ens ha dit que ja anirà una mica de... A les 8 del vespre. ...de moviment. <ríe> Anem a moure'l tot, home. Continuem a parlant de la presa de consciència, avui parlem del tema dels pobles. Es diu que per prendre consciència, únicament a mesura que els pobles del món comencin a mirar el planeta com una sola llar i els seus habitants com un sol poble començaran a prendre forma a la visió amb l'interessa moral i el compromís necessari per enfrontar-se als complexos reptes del desenvolupament social. Llavors, podrà la, huma, la humanitat heregir un ordre social on les fronteres siguin els confins mateixos del planeta. Dirigint-se a aquesta època, va escriure Bahaullà, és un escriptor, deu ser indi o així, no? per el nom, diu, no sentis orgullós d'estimar el teu poble, sinó d'estimar tota la humanitat. Que maco. Sí, sí, sí. El segle XXI i el futur serà el món dels pobles. Clar, cada cop hi ha menys fronteres, també... Sí, i el que està molt bé és identificar-nos amb una identitat, amb una cultura, amb un entorn... Amb... En un entorn paisatgístic, amb en tresors que, que hi ha en els pobles que de vegades necessitem anar a viatjar, com van dir també en un altre programa, anar molt lluny i tenim un microcosmos i un, un, una riquesa paisatgística al nostre voltant que no, realment no estem, no estem exposant i donant a conèixer. Ens animem a tothom a descobrir els, els indrets més propers. Què podem fer per prendre consciència uh -huh. de tot el que estem diem, doncs cada ciutadà pot canviar el destí del seu poble prenent iniciatives deixant de ser passius i no esperar que els de fora ens resolguin els problemes de fet hauries de, de fer-te la pregunta de què pots fer tu pel teu, teu poble i no realment el que el poble fa per tu jo crec que el millor que podem fer, jo que no tinc poble, que soc mig nòmada... <laughs> Què que el millor que es pot fer és estimar-lo, no? Estimar el poble i així doncs el cuidem i també doncs respectar, sobretot, i gaudir-ne. Sí, bueno, no tens poble, o tens molts, no? Sí, sí, sí. els pobles d'acollida. Sí. O realment el que diem Sóc que... Soc Sí, el poble és tot el món. Mm -hmm. Les fronteres realment són les fronteres que ens dona la terra en general, no? Mm -hmm i crec que sobretot s'ha de donar rellevància als actes culturals tot el que és cultura, a través de la cultura tot es millora sí, podem entendre que hi ha altres països o comunitats estrangeres que ja estan desenvolupant patrons de, per exemple per solucions a la crisi o estan arribant a, a propostes molt d'èxit però avui dia per tenir èxit s'ha de ser solidari, humil i pensar en el benestar del poble, obrint la ment de tots els vilatans per trobar solucions noves per problemes nous cercant el benefici de tota la comunitat que integra els nostres pobles i hem de pensar que s'han acabat els grans beneficis d'uns quants si volent no tenir molts perjudicats aquest és un paradigma de la nova era no? allò de dir, bueno, allà on volem arribar el model que tenim de, de desenvolupament allà on ens porta no? 4 de sempre que realment s'omplen les butxaques i molts perjudicats, cada vegada més. No anem bé així, eh? En... Hem d'evolucionar. Hem de ser més participatius, crear llaços unió per enfortir els nostres vincles com a bilatants. Sí, a vegades també es fan actes culturals i sembla que no hi ha gaire participació. Hauríem de participar més, potser. Sí, clar, per resoldre els problemes i els reptes als quals ens enfrontarem sense esperar que ningú ens vingui ajudat de fora, què podem fer? Doncs crear per nosaltres mateixos associacions de tot tipus. Uh -huh. Associacions solidàries, lliures, útils, intel·ligents i honestes. Fetes per la gent del poble i per la nostra gent. I que arribin a tothom. Facilitant el cooperativisme. Sí, sí, sí. Una paraula que està molt de moda, la intel·ligència col·lectiva. Uh -huh. Què vol dir això? Doncs dintre d'un grup si tothom diu la seva, quan tothom ha expressat el seu sempre hi ha un denominador comú o hi ha una informació que és la més valuosa i la que no es pot generar per a cap ni una de les seves parts. És com destilar realment el valuós del que no ho és, no? S'han d'escoltar tot el que té alguna cosa a dir, diferent i nova encara que ens semblin de vegades sense semblant tonteries o l'opinió d'algú dius, bueno, i aquest on té bé ara? Doncs és necessari compartir mm. informació es... veure totes les propostes per millorar la qualitat de vida de la gent de... i també estar més d'acord amb el temps que vivim ja que els canvis en tots els aspectes mm. succeeixen tan de pressa i ens arriben per tantes vies de comunicació diferent que adaptar-se requereix comptar amb les xarxes socials com a motors de dinamització social. Que és una sort poder gaudir d'aquests... Sí, potser encara no em sento d'una compte de tot el que vol dir jo, amb la gent que hi parlo, que de vegades està una mica fora, jo per la meva edat, mm. eh, doncs, i també m'he tingut d'espavilar una mica i ficar-me en mons que normalment estava treballant en una empresa, perdoneu que parli una mica de mi, no? però ara, per entrar, i me vaig quedar fora i ara dius, bueno, i ara què? Doncs me vaig ficar de ple a veure que hi havia aquí a internet i així i vaig descobrir un món totalment però quan parles en gent de la meva data i tal, diu oh, això és pels joves i quedem... dius, bueno, però què, què està passant -se? realment és que les coses succeeixen molt de pressa sí, està el dia de la tecnologia, costa tant sí. que va tant de pressa i posem una etiqueta, per exemple això de xarxes socials pels joves que estan to... i al cap de dos mesos resulta que ha quedat totalment desfasada, que en xarxa social hi ha de tot, no només hi ha joves, sinó hi ha negocis, hi ha oportunitats, hi ha gent que, que expressa la seva opinió, o, i... Per sort, no, no tota la gent gran està dintre del mateix sac, i n'hi han quatre que sí que comencen ja investigant el món de la informàtica Sí, perquè hem de fer una separació de del que, que diguem de renovar etiquetes no? de la gent gran, per exemple la gent gran no és la gent que té molts anys, la gent gran és la gent que és gran de cor oh. i normalment això succeix mentre, quan més, si has viscut més tens més oportunitat de donar-te compte més però gent gran sí. pot ser una persona en 20 anys que se senti gran i que hagi tingut moltes experiències o pot ser una persona en 120 anys Despertar, somiar i viure. Hi ha alguns homes útils, però cap és imprescindible. Només el poble és immortal. Maximilien de Robespierre. Despertar, somiar i viure Continuem fent propostes i continuem parlant una mica de solucions i... De... Estàvem parlant de les xarxes socials que s'haurien d'utilitzar com a motors de dinamització social S'haurien d'actualitzar aquestes vies obrint pàgines on ens fomenti la participació democràtica ja que mai en la història hi ha hagut una ocasió i uns mitjans tan apropiats per això com a l'actualitat cal adoptar actuacions administratives sobretot això perquè la gent se sent escoltada i es donen respostes adequades als nous temps sí, aquí voldria apuntar que ja hi han moltes pàgines mm -hmm. i, i més aviat mereix això tenim tanta informació que, que a vegades no saps cap on, cap on anar, cap on buscar Sí, oh, bueno, busques a internet, no? <ríe> si ens centrem al en tema d'avui, quan jo he fet la recerca, per exemple, pàgines de pobles de participació i en moviment, no, si, des d'aquí faig una crida de la gent que m'he digut, però jo no he trobat. I he trobat alguns centres culturals, sobretot, que abans sí? de dir la importància de la cultura, uh -huh. són els que es mouen més, no? i els que dinamitzen una mica més el, el fet aquest de fer alguna cosa pel nostre poble. Treballar en equip. Sí, és imprescindible. Avui és més fàcil que mai. El que passa és que la gent potser, potser passarà com això dels indignats, que després vindrà de cop, però no, la gent potser, potser, potser, encara no, no han escoltat el nostre programa, que es diu Despertar Somiar. i Viure. Realment ens trobem això, no? de dir, bueno, eh, on està la gent? O quines associacions o quines pàgines hi han obertes, de tot tipus. Eh? O sigui, aquí jo crec que s'han d'implicar tothom. El uh -huh. ciutadà de, de peu que, que té una cosa que dir, la, la persona que li agrada la cultura, que podria formar una associació o crear vincles amb la gent. No? Perquè això realment és que, a més, no costa diners. Bueno. Fer una associació i, i dur a terme les activitats, tot això requereix una mica d'infraestructura. De... Sí, però ja els, els pobles ja hi són, les infraestructures. Sí, i ajudes, ajudes, subvencions, perquè a vegades per muntar certs actes doncs, es necessita... Sí, certs econòmic. actes, sí. Però hi ha d'altres que no. Sí, per exemple, no. jo... La risoterapia. <laughs> Què necessita? Riure. No? Què necessites? Una persona que rigui, que faci riure i després es contagia. Doncs això es pot fer en una plaça, es pot fer en un local i es pot fer en qualsevol. I això té uns beneficis realment amb la que està caient molt molt bons, doncs és per posar un exemple, no? per ara sabem que estem a la ràdio i no podem posar gaire però és això de dir, hi ha moltes coses que es poden fer. Sí, quan sortim d'aquí farem l'associació Despertar, Somiar i Viure per tots aquells que vulguin revolucionar una miqueta aquest aspecte Nosaltres sense voler ser només els protagonistes, perquè volem que el protagonisme recaigui amb la gent doncs estem oberts a, a qualsevol proposta i a qualsevol trobada i a qualsevol opinió nosaltres sí que volem fer això d'escoltar tothom i després veure, separar el que és la terra, del, com aquell, aquest cercador d'or, no? que està separat la terra i al final doncs, el sí, troba el metall preciós. No? Doncs per nosaltres, el, parlant amb aquest símil, el que seria el metall preciós és eh, cercar el talent de la gent. Mm. I fer una criba i separar una mica les opinions que de vegades tothom entenim que no condueixen al lloc, doncs separar-la d'aquelles idees que estan... I animar a tothom a que tingui les seves pròpies opinions. No les de la tele, ni les que escolta pel carrer, sinó la pròpia de cadascú. Esclar, és que hi ha una saviesa col·lectiva que tothom entén, i un talent, no? El que passa que mentre estiguem enfocats realment en un entreteniment que no ens porta a res i tal doncs tothom ens assemblem cada vegada més al ramat i no, tothom parla igual i tothom diu coses semblants no? i realment obrir el que diem un brainstorming no? que és uh -huh. pluja d'idees és reunir-se el que es feia abans o tertúlies que la gent digui una i l'altra dirà una de grossa i l'altra dirà una que, que farà riure però al final, si hi ha un que té una mica de traça i diu, bueno, a veure, s'ha dit això, i altre, què podem treure d'aquesta conversa? I sempre es treuen idees que realment són les que revolucionen i que canvien les coses. Doncs ara que parlem de talent, proposo un punt de trobada pels radioients el dilluns que ve, el dia 13, a Girona, en el Cercle. A les 11 de la nit hi ha un concert del Cesc, que és el músic del programa, compositor de la sintonia, i ahir anar al seu primer concert de la gira que està fent ara aquest estiu i realment va ser fantàstic i és molt recomanable aquest concert a Girona. Us convidem a tots a participar-hi. Pròxim dilluns, m'has dit? El dilluns dia 13. Dia 13. A les 23 hores, al Cercle de Girona, concert de Cesc. M'ho apunto, a veure com tinc l'agenda, perquè en allà és un punt de trobada i sempre, a més del concert i tal, doncs la gent que ens vulgui conèixer personalment o que vulgui compartir alegria. Sí, sí, a més val molt la pena perquè en que és una persona que ho dóna tot, tant de l'escenari com a fora, i d'aquí podria néixer de... una cosa amb força. de conèixer personalment en Cesc. Ah, i el divendres que ve estarà quin en directe, eh? Ah, vindran aquí en directe. Home, per despedir la temporada tindrem el músic en directe, i tant que sí. Bueno, parlant de música, potser tens alguna cançoneta perquè aquí preparada? Sí, sí, sí. Mira, que estem així una mica de revolució, avui us proposo escoltar en Bob Marley i en Peter Toosh amb aquesta cançó, Get Up Stand Up, que era la darrera cançó dels concerts de Marley, i de fet va ser l'última cançó que va cantar de l'escenari. Una cançó, segurament coneixeu, que tracta sobrepassar l'acció per evitar l'opressió. Critiquen les falses perspectives de ramat. L'ésser humà és poderós i hem de preservar els drets humans. Get up, stand up, stand up for your right. like this really Despertar, somiar i viure. <ríe> Estem ballant. <ríe> Amb aquesta música, de bon matí senta molt bé. Bueno, per un tant... Quim... Uh, Quin sí, espai home. passem ara, Laia? <ríe> estàvem mirant el rellotge, estàvem sí. mirant que ens queda un programa només, que les vacances venen... Quantes coses! Molts de projectes que tenim oberts i... Sí, sí, sí. No donem per tot. Què tenim de remei del dia avui? Què se t'ha acudit? Avui hem fet un remei genèric, per uh, parlem de, de pobles i de solucions als pobles. Ah, bueno, alguna cosa per sobre. Tampoc volem... Són coses que necessiten... Una mica de... Treball. Sí. Bé. Bueno. Uh, parlem per diagnosticar una mica el que diríem la salut dels pobles. El moviment de la salut dels pobles s'iniciarà o se' unirà a lluites a tot el món pel dret a l'aigua, per la seguretat i sobirania alimentària i per un medi ambient saludable, pel treball i l'habitatge dignes, per una educació universal i la igualtat de gènere ja que la salut de les persones depenen de l'assoliment d'aquests drets. Les necessitats d'un poble es poden suplir a través de la caritat, però els drets no deixen cap espai per la caritat. Es centren en el compliment d'obligacions i d'un veritable contracte social i tot, tots i totes hem de lluitar pacíficament per dissenyar un que es, i que es compleixi. Aquí recomano a tothom de llegir el llibre o de veure la pel·lícula del Guerrero Pacífico. Perfecte, ho apuntem. Ara, hi ha un concepte que m'ha agradat molt, que no sé com d'on ha sortit, que podríem parlar de l'alegremia. La alegremia. I dius, què és això? I a és... mi també ens sona. L'alegremia és un concepte que indica el nivell d'alegria a la sang. Ah. I és un indicador de salut dels pobles, sense valors mínims ni màxims. Carai. La forma de mesurar l'alegrèmia és la de les 6 As. A d'aigua, A d'aire, A d'aliment, A d'abric, A d'amor, i per últim, A d'art. Que maco. Aquests ingredients s'han de combinar i junts fan l'alegrèmia. Eh, és una proposta per mesurar la, els valors mínims i màxims d'alegria en quant a la gent que habita els pobles Podem dir que a curt termini no existeixen remeis o medicines màgiques basades en intervencions a través dels serveis externs vinguts de les ciutats Aquestes polítiques es centren en individus i responsabilitzen del seu mal estat de salut als propis individus les polítiques que ens venen de fora referim. Proposen únicament la caritat o l'ajuda externa com a úniques eines per resoldre els problemes dels pobles. D'aquesta manera, man, eh, mantenen l'estatus quo de la concentració extrema de riquesa i el poder en uns quants habitants dels pobles a les ordres del sistema establert per l'oligarquia econòmica dominant. O podien posar aquí com a exemple les megaempreses, no? que mm. són les que lideren el món, les que manen i tenen una mica fan una mica tot lo que mal. Sí, estan els governs estan debats i han governs que voldrien fer algun diferent, però és que clar, el poder econòmic és molt gran. Sí, es troben una mica enclaustrats, lligats. Exactament. Eh, mm. ah, llavors quin remei com podem sortir d'aquestes situacions? Com, com? Doncs, com diu la cançó Power to the People. Ei, ei, remei, que diu la vam com. Posar la diu s'han de mobilitzar les masses pacíficament i multiplicar les veus que volen un canvi molt bé indigna estic indignada desenvolupant la gestió interna dels temes econòmics dels nostres pobles desenvolupant aquests temes econòmics però en relació mm -hmm. al poble no en relació a el que ens clar, ve clar. de fora o patrons de la ciutat o sigui, què podem fer en el poble i què podem mm -hmm. donar més participació als treballadors i a les organitzacions de base dels pobles perquè ells són els principals actors del canvi social sí senyor què més? Facilitant la descentralització, reforçar els sectors locals del poble. És aquí on dels vilatans, els que haurien de ser els, ells els que decideixin la forma i la direcció del moviment que els conduirà a la seva alliberació i disposar d'una millor qualitat de vida. Molt bé. Hem de fer créixer la capacitat de les persones per organitzar-se a si mateixes la capacitat que tothom té dorganitzar se per als mateixos. Per això va molt bé tots els temes que parlem de meditació, de concentració, de prendre consciència, primer de un mateix, després de lo que t'envolta, de la gent que tens al voltant, de on viu i s'ha d'ajudar ajudar la mobilitació des que puguin pressionar pacíficament, repeteixo als polítics per complir les demandes de la gent, de la gent dels pobles. Promoure un ordre entre els pobles veïns perquè es convoquin i es comprometin a construir un nou món, uh -huh. en el qual la salut dels pobles sigui l'expressió de la seva alegria, solidaritat i harmonia i lluitar per un repartiment econòmic just i racional. Aquí, tan apagú com a Pal, si no m'equivoco, ja hi ha en funcionament el moviment Slow, els mm. pobles, sí. Sí, és molt interessant i aquest moviment se portarà amb una visió diferent de, mm -hmm. de tot lo que fins ara s'havia establert, no? El moviment és molt interessant, si busqueu informació per a internet sí. mateix. A més, a més, els pobles tenim des, desventatges, però també tenim avantatges, I que tant. tot està per fer. Sí. Hi ha ciutats que no tenen la capacitat, de, o serà molt difícil de canviar, depèn en quin sentit, mm. perquè ja, diguem-ne, que, que són grans i tot costa més, no? però els pobles realment podem invertir i desenvolupar un tipus d'economia de, de, o hi un tipus de, de societat diferent, basada en, més en la persona. No? Ara m'ha vingut al cap una cosa que veus, si jo voldria que el poble fes per mi, que és el, el banc del temps, que és, anem a sí. molt i jo fora dels micros. Sí, és que hi ha tantes opcions, el que passa que, clau necessitaríem... Els programes i hem de fer vacances l sí sí sí i cada, cada, cada punt d'aquests per desenvolupar necessitem, necessitem per exemple, el ban del temps, doncs organitzacions culturals, mm. festes que, que és, eh, diguem desarrollar habilitats dels pobles, compartir compartirles, mm. idees,s doncs, tot això que realment hem de fer nosaltres perquè el, el poble només sap diagnosticar-se i saber el que els hi fa falta o quines són les seves mancances, o quines són les, les seves preocupacions. I també, solament el poble té el coneixement per curar-se. Però tot això requereix la participació de, en una vida social i política de tothom. Mm. Sí, sí, sí. I com a remei, podríem parlar una altra Apagant vegada... Parlar la tele com a remei. Sí, uns dels remeis. Després també, participar molt, col·lectivisme i igualtat. Ja ha arribat el moment del canvi per al qual, a, a més, estem preparats i disposem dels mitjans necessaris. I tant. Doncs ara, només per terminar aquest diagnòstic de salut i el remei dels pobles, podien dir que els pobles units mai seran vençuts. Com el Barça. Soltar, somiar i viure. Aquest és el conte de la riquesa i la pobresa. Una vegada, un pare de família caudalada va portar el seu fill a un viatge al camp, amb el fent propòsit de que veiés lo pobres que eren la gent del camp, que entengués el valor de les coses i lo afortunats que eren ells. Vam passar tot un dia i una nit a la granja d'una família molt humil. A l'acabar el viatge i de retorn a la ciutat, el pare li pregunta al seu fill què ha après d'aquest viatge. I el nen entusiasmat li diu «He vist que nosaltres tenim un gos a casa i ells en tenen quatre. Nosaltres una piscina de 25 metres i ells un llac que no té fi. Nosaltres tenim làmpares importades al jardí i ells tenen milers d'estrelles». El nostre pati arriba fins al límit de la casa i el d'ells té tot l'horitzó. Especialment, pare, he vist que ells tenen temps per conversar i jugar amb família. En canvi, tu i la mare heu de treballar sempre, ens veiem molt poc i rares vegades conversem. A l'acabar el relat, el pare es va quedar mut i el fill va afegir «Gràcies, pare, per ensenyar-me los rics que podríem arribar a ser». Despertar, somiar i viure. El proper divendres jo convido a tots els convidats que hem tingut aquí en el programa que participin de l'últim de la temporada. Amb què haurem de participar? Aquí, en directe. Però amb molta què? <ríe> energia. <ríe> <ríe> Mira dedicat energia. a l'energia el proper programa. Sí, un, un tema també molt ampli, no? Uh. De... Què és energia? Mm, energia és tot eh? Mol interessant sí, sí, sí, sí. parlem d'energia també i posem com a exemples i també parlant de pobles les propostes que d'una manera desinteressada o altruista o volem fer una mica de tot hem posat en pràctica nosaltres mm -hmm. com pot ser l'itinerari que fem de Tai Chi pels diferents pobles d'aquí de la comarca eh, mirant de descobrir tresors que tenim paisatgístics practicant Tai Chi a l'aire lliure i d'una manera doncs Demà ens toca al uh, poble d'Esclanyà. Sí, és de 9 a 10 del matí. Sí, estarem al Polivalent i si ens plou doncs farem a la sala i si no mm -hmm. doncs, fa, sortim al nucli antic d'Esclanyà de, per tothom que vulgui venir. Quines propostes més tenim en marxa, la la propera temporada d'aquest programa, prepararem sí. també. Sí, hi ha ofertes de, de tot tipus i gent que vulgui participar o que els, ens vulgui ajudar, perquè penseu que són temes que realment es donen molta feina. Sí... Sí, sí. i ens ho fem tots nosaltres si hi ha sí, algú ja que, molt. que ens vulgui ajudar, algun guionista alguna persona que es vulgui dedicar a cercar informació a portar les pàgines de Facebook o qualsevol altra mm -hmm. idea estem oberts, volem fer una colla de, de gent que, que sí. es mogui de moment ho fem per amor a l'art i després ja veurem mm -hmm. Per despedir-nos, us proposo una cançó molt maca. És Vientos del Pueblo, que és un poema de Miguel Hernández, que està musicat per Loquillo, que últimament li han donat el, el disc de Platí, el dimarts passat. I també uh -huh. he trobat molt curiós que amb el títol de la cançó, Ecuador, aquest dona nom a una campanya de treball popular voluntari per impartir con coneixements i habilitats uh -huh. Vientos del Pueblo Molt bé, tenim temps suficient també per despedir-nos i uh -huh. també per, eh, per descomptat que també ofereixo com havia dit alguna vegada el meu perfil personal, que ja sabeu tots que m'estic desenvolupant en la carrera del coaching i estic molt obert a ajudar també a la gent i perquè m'hi truqueu i doncs, en principi tenim una sessió gratuïta per parlar de qualsevol tema o qualsevol cosa que us preocupi o qualsevol somni que vulgueu realitzar i que em poseu a prova. <ríe> Molt bé, doncs gràcies per escoltar-nos i fins de vendres que ve amb energia. Una abraçada per tothom. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente, impotentemente mansa, delante de los castigos, los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca me darán los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? ¿Ni quién al rayo detuvo prisionero en una jaula Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos de alma, labrados como la tierra y airosos como las alas. Andaluces de relámpagos Nacidos entre guitarras Y forjados en los yunques torrenciales De las lágrimas Extremeños de centeno Gallegos de lluvia y calma Catalanes de firmeza Aragoneses de casta Murcianos de dinamita Frutalmente propagada Leoneses, navarros Dueños del hambre, el sudor y el hacha Reyes de la minería Señores de la labranza Hombres que entre las raíces Como raíces gallardas Vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada Yugos os quieren poner, gentes de la hierba mala Yugos que habéis de dejar, rotos sobre sus espaldas Crepúsculo de los bueyes está despuntando la loba. Los bueyes mueren vestidos de humildad y olor de cuadra Las águilas, los leones y los toros de arrogancia Y detrás de ellos el cielo, ni se enturbia ni se acaba La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara La del animal varón, toda la creación agranda Si me muero, que me muera, con la cabeza muy alta Muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama Tendré apretados los dientes y decidida la barba cantando espero a la muerte que hay los señores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas 24 desde <tose> que te vi luz Yeah, no sé pensar en nadie que no seas tú. qué será de mí, Lucía? Si me pierdo en tu mirada y no encuentro la luz. Sigh, so, take a deep breath and rewind. Bite your tongue and let it slide. Got to see a doctor. Maybe that will shock your love, don't you? Especialmente cuando penetrates y te deja llenando Shaky, mad y reckless Got you feeling breathless Conocer bien cada guerra Cada vida, cada bien cada guerra Y de la vida Y amor también Por eso dime que me quieres O dime que que ya no corre por tus venas si el calor que siento en verte. No intenté si que me mienten. Ràdio Badó 97.7, la ràdio que va amb tu. Mercat d'ocasió de qualitat Esclanya. Cada dissabte de 4 de la tarda a 10 de la nit al costat de Galeries i el Tresillo. Al mercat d'ocasió de qualitat trobareu tota classe de gènere en molt bones condicions. Apartat d'intercanvi d'objectes de cairem familiar i juvenil com cromos, llibres, jocs, còmics... Més informació al telèfon 626 32 08 38. 626 32 08 38. Mercat d'ocasió de qualitat a Esclanya.